Але холод, хвилювання, ніч, темрява, руки, тремтіли. Ти не стріляла в людину, чуєш? Це самозахист і випадковість, цілковита випадковість. Завтра вранці до тебе прийдуть, будуть розпитувати. Ти так і скажеш. Документи на пістолет у тебе в порядку? На газовий в порядку. Я його через кордон перевозила. Гаразд, заспокойся. Все буде добре, ми з тобою». «Хто ми?» «Я, Степан Корнійович, Маркіян, всі». «Маркіян? А Віктор?» «Який Віктор? Безродний? Він, власне, тут ні при чому, спить, напевно. Що йому ще вночі робити?» «А ви? Вам теж нічого робити вночі?» «У мене робота». Маркіян Антонович викликав увечері на місце події, попросив допомогти. «Ти ж розумієш, Валю, він не може зараз покинути Дмитрика і дружину. Вони всі біля нього, і всі професори міста також. А мене попросили поїхати сюди?» «Попросили. Це добре. Знаєте, Віталію, Сергійовичу, а в мене не буде дитини. Я її вбила. Застрелила тією самою кулею, що й Дмитрика. «За це є стаття у кримінальному кодексі?» «За вбивство ненародженої дитини?» «Мабуть, іще ніхто не стріляв у свою дитину. Я перша?» Підполковник не намагався її переконати. Не перелічував статті, не казав, що вона мене дурниці. Просто сидів поруч. Накривши своєю долоною Пухнасті білі пальчики Які досі пахли порохом Бідолашні, дурненькі Перелякані дитячі пальчики Вона по-справжньому влипла ця маленька жінка Влипла в таку історію Звідки шлях до тюрми Короткий і прямий Але в нього під полковника Віталія Тонкова є ця ніч В нього є голова яку колеги недаремно називають гібридом енциклопедії з комп'ютером. Є професійні знання, досвід, честь офіцера і совість. Звичайна людська совість. І він використає їх, щоб цей несправедливий у суті своїй світ не зміг застосувати свої справедливі загалом закони, щоб звершити несправедливість. Чому саме ця жінка повинна відповідати власною поламаною долею за все – що накоїли чоловіки. Сильні, розумні, хитрі, підступні, шляхетні і безчесні з їхньою країною. Адже це їхня чоловіча країна. Саме вони, чоловіки, мудрі і лихі, заможні, дуже заможні і надзвичайно заможні, керують цією країною. Саме вони вигадали такі правила. Хіба це вона – Жінка з маленькими пальчиками запровадила такий стан речей, коли містом правлять бандити, коли прості громадяни бояться ходити вулицями не лише вночі, а й удень, коли сахаються кожної тіні, коли бізнесмени щохвилини чекають на їзду, коли всі мешканці міста без винятку впевнені у тому, що їх нікому захистити і намагаються захистити себе самі. І чим може захиститись жінка з отакими крихітними пальчиками? Хіба це вона вигадала корупцію, рекет? Хіба вона сформувала банди підлітків, які очолює всіляка амністована владою бандота? Хіба вона довела цих підлітків, майже дітей, до такого зубожіння, що вони готові заробляти свої жалюгідні долари будь-яким способом, погрозами, насильством? Хіба вона щодень показує їм по всіх каналах телебачення різноманітні способи вбивства і геройських хлопців, яким замочити лоха, як два пальці об асфальт? Хіба вона покриває існування у місті усіляких бурів і гусів? Хіба це вона створила суспільство, де той, хто вчора вийшов із тюрми, нині керує підприємством, містом, районом, державою? Хіба вона винна у тому, що бути засудженим за кримінальний злочин у нас більше не вважається ганьбою? Скоріше, честю? Сидів, значить, належиш до клану обраних. Хіба вона ввела моду на стрижені голови?